It feels like thunder Olá, Ancuri! Mais uma novidade para o bairro. Feira do Empreendedor do Ancuri, localizada na Avenida Gavião número 1305, próximo à entrada da Rua Projetada. Acontece todas as sextas-feiras, de 18 às 22 horas, com muita coisa boa. Temos roupas, bijuterias, comida, artesanato, cosméticos, pula-pula, algodão doce, pipoca e muito mais. Música Venham se fazer presentes toda sexta, de 18 às 22 horas. Para maiores informações, nove oitenta e nove Falar com Erika, será um prazer te atender.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 Venham se fazer presentes toda sexta, de 18 às 22 horas. Para maiores informações, 989047702. 989047702. Falar com Erika será um prazer te atender.